Друга половина чатуватиме назовні. Я зі штабом та охоронцями піду на перші місця. Сядемо і будемо дивитися виставу, не звертаючи ніякої уваги ні на коменданта, ні на залогу. Так і зробили. За спиною ошелешених червоноармійців раптом стали лісовики з крісами в руках. Старшини в довгих військових плащах, дзвонячи острогами, пройшли до сцени. Явенков Басюк підійшов до директора клубу і чемно попрохав звільнити місця в першому ряді. Комендант Цукроварні, рухливий чоловічок, встав і хотів щось запитати сотника ковбасюка, але той випередив його. – Ви, товариш, будете комендант. – Да, що? – Ота, Манурел Віляль, мені предупредіть вас, щоб ви не волновались і сиділи спокійно до кінця представлення. Комендант збентежено усів. Гальчевський знав усіх акторів ще з 1913 року. Як-не-як, -як, а саме він був тоді організатором цього аматорського гуртка. Не одну п'єсу українських класиків поставив тоді він зі своїми учнями. Зрозуміло, що колишні учні впізнали свого вчителя. Сором спопиляв їхні серця, адже вони забавляли ворога, з яким він вів безкомпромісну боротьбу. Все ж тремтячими голосами вони продовжували грати. Не до вистави було і комендантові. Він лише вдавав, що дивився на сцену, а погляд його, мимоволі, весь час ковзав у бік старшин. Доки йшла вистава, Мирон лихо порядкував на території цукроварні. Розбив матеріальний склад та роздягнув усю охорону. Забрав 12 рушниць, 200 мільйонів совєтських рублів, 25 карбованців золотом та всі медикаменти з аптеки. В короткій сутиці, яка супроводжувала реквізицію, козаки поранили двох охоронців, а двох узяли в полон. Вистава закінчувалась. Публіка напружено очікувала кровопускання. Та отам Анорел здивував і на цей раз. Після вистави він, не сказавши ні слова, разом із старшинами вийшов. За ними – козаки. Сіли на коней і розчинились у темряві серпневої ночі. Розгублена публіка ще довго вивчала накази за підписами Орла і начальника штабу «Помсти лютого». Один українською мовою для робітників з вимогою кинути службу в совєтських установах і інший російською мовою до червоноармійців, які суворо попереджалися, що в разі продовження збиткувань над українськими селянами насильники будуть жорстоко покарані. Накази висіли довго, ніхто не наважувався їх здерти. Звільнення ЛЕТИЧЕВА Довідавши, що у селі Ревуху до члена Летичівського ревкому Ревуцького приїхав у відпустку брат. Видатний харківський комісар Отаман направив каральний відділ з 15 козаків для з'ясування стосунків. Та під час акції столичний комуніст утік. Арештували лише місцевого зрадника. Під час допиту Ревуцький дав широку інформацію про діяльність комуністів у Летичеві. Масштаби терору схвилювали навіть тверде серце Отамана Орла – і він вирішив, залучивши відділ байдеголюка, здійснити наліт на Летичів, звільнити з в'язниці заарештованих та покарати на горло житків комуністів. Як і Гальчевський вже здобував Летичів, вперше у грудні 1918 року, коли в його околиці вибухнуло більшовицьке повстання, а вдруге – перед приходом української влади влітку 1919 року. Летичів – Старовинне місто, що розкинулося при впадінні річки Вовк у Південний Буг У півсотні кілометрів від Проскорова Є відомості, що перше поселення тут було засноване ще в IV столітті нашої ери У 12-13 XII століттях летичів належав до Болохівської землі Ще в 14 столітті литовці побудували тут фортецю 1434 року місто входило до маєтностей польського короля. В 15-16 століттях Литичів дуже постраждав від турецько татарської орди. Не дивно, що Михайлівська церква 17 століття побудована в оборонному стилі, та й костюол успіння, збудований у 16-17 століттях, разом зі стінами та баштами замку становились суцільну архітектурну композицію. Населення Литичівщини брало активну участь у визвольній боротьбі під проводом Богдана Хмельницького та у селяцькому Гайдамацькому повстанні 1734 року. У першій третині XIX століття населення здобувало свої права у гайдамацьких загонах Устима Кармелюка.